Capitolul 34 A doua zi după masă își duse răpăturile, pernele și cărțile lângă fântână, dar de citit nu citiră nimic. Domnișoara Wilkinson se instală comod și își deschise umbreluța roșie. Filip nu mai era deloc timid, dar la început el nu lăsă să o sărute. Am greșit foarte tare aseară," zise ea. N-am putut să dorm din pricina gândului că am făcut ceva ce nu trebuia." Aiurea!" strigă el. Sunt sigur că ai dormit, Buștean. Ce crezi că ar spune un dacă ar afla? Dar nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să afle. Se-a asupra ei și inima îi bătea să-i spargă pieptul. De ce vrei să mă săruți? El știa că ar fi trebuit să-i răspundă pentru că te iubesc, dar nu-i zbuti să scoate aceste vorbe din gură. În loc de asta o întrebă. Tu de ce crezi? Ea îl privi cu ochii zâmbitori și i-a atinse fața cu vârful degetelor. Ce piele nete de ai!" murmură ea. Aiurea, sunt tare neras!" Era uimitor cât de greu îi venea să rostească tirade romantice. Descoperi că tăcerea îi vine mult mai mult în ajutor decât cuvintele. Privirile lui izbuteau să exprime lucruri foarte greu de spus. Domnișoara Wilkinson oftă. Mă place, măcar așa, un pic, oho, și încă cum." Când încercă din nou să o sărute, ea nu se mai împotrivi. El se prefăcu mult mai pasionat decât era de fapt și, după părerea lui, reuși să-și joace destul de bine rolul ales. Începe să-mi fie cam frică de tine," zise domnișoara Wilkinson. Vii să ne plimbăm după cină?" se rugă el. Numai dacă îmi promiți să fii cu minte." — Promit orice! El se aprindea din ce în ce mai tare la dogoarea flacării pe care parțial o simula și, la cei, se dovedi de o veselie zgomotoasă. Domnișoara Wilkinson îl privi cu îngrijorare. — Nu trebuie să vadă lumea că-ți strălucesc ochii așa tare, îi spuse ea după aceea. — Ce-o să creadă mătușa Luiza? Puțin îmi pasă de ce crede ea. Domnișoara Wilkinson râse încântată. Nici nu termina să răbine cina că el îi spuse... Îmi ții de urât până fumezi o țigară?" De ce nu lași pe domnișoara Wilkinson să se odihnească?" întrebă doamna Carey. Nu uita că nu e chiar așa tânără ca tine." O, oh, doamnă Carey, dar și eu vreau să ies puțin," zise domnișoara Wilkinson pe un ton acru. După prânz, obosește-te. După cină, odihnește-te," zise pastorul. Mătușa ta e o persoană foarte drăguță, dar uneori mă calcă pe nervi." zise domnișoara Wilkinson, de îndată ce închiseră ușa casei în urma lor. Filip aruncă țigara pe care de-abia o aprinsese și o cuprinse în brațe pe domnișoara Wilkinson, care încercă să-l respingă. Filip, mi-ai făgăduit că o să fii cu minte. Cum ți-ai închipuit că aș putea să mă țin de o asemenea făgăduială? Dar nu chiar așa aproape de casă Filip, zise ea. Dacă se întâmplă să iasă cineva afară. O dusă în grădina de zarzavaturi, unde era puțin probabil să vină cineva și, de data asta, domnișoara Wilkinson nu se mai gândi la coropișnițe. O sărută cu pasiune. Unul din lucrurile cărora nu le dădea de rost era faptul că dimineața nu plăcea deloc, după amiază destul de puțin. În schimb, seara, atingerea degetelor ei îi dădea fiori. Îi spuse lucruri pe care nu se credea în stare să le spună. În orice caz, n-ar fi putut niciodată să le spună ziua în amiaza mare. Se asculta vorbind cu uimire și satisfacție. Ce frumos știi tu să faci curte femeilor!" zise ea. Așa îi se părea și lui. Oh, de-aș putea să spun toate lucrurile care mistuie inima cu focul lor!" murmură el cu pasiune. Era splendid, era jocul cel mai captivant pe care îl jucase vreodată. Și lucrul cel mai minunat era faptul că simțea aproape tot ce spunea. Atâta doar că exagera puțin. Era teribil de interesat și emoționat de efectul pe care vedea că lau vorbele lui asupra ei. În cele din urmă, domnișoara Wilkinson spuse cu un efort vizibil că ar fi bine să intre în casă. Vai, nu pleca încă!" strigă el. Trebuie!" murmură ea. Sunt speriată!" El a avut deodată intuiția gestului celui mai potrivit pe care l-avea de făcut în momentul acela. Eu nu pot intra încă!" Mai rămân puțin aici să-mi liniștesc gândurile. Îmi iar dobraji, am nevoie de răcoarea serii, noapte bună. Îi întinse mâna foarte serios și ea o strânse în tăcere. I se păru că o aude înghițându-și un suspin. Vai, era splendid! Când se întoarse în casă după scurgerea timpului cuvenit, în care, la drept vorbind, se cam plictisise singură în grădina întunecoasă, Descoperi că domnișoara Wilkinson s-a și dus la culcare. După aceea, relațiile dintre ei se schimbară. A doua zi și a treia zi, Philip se arăte un amorez cuprins de o patimă nestăpânită. Descoperi cu o încântare măgulitoare că domnișoara Wilkinson e îndrăgostită de el, lucru pe care îl spuse și pe englezește și pe franțuzește. Ea îi făcea lui complimente. Până atunci nu-l informase nimeni că are ochi fermecători și o gură senzuală. Nu fusese niciodată foarte preocupat de înfățișarea lui, dar acum se privea în oglindă cu multă mulțumire ori de câte ori să ivea prilejul. Când o săruta, era minunat să simtă pasiunea care părea că străbate ca un fior sufletul ei. O ruta foarte des pentru că descoperise că e mult mai ușor să facă acest lucru decât să spună vorbele pe care în mod instinctiv simțea că le așteaptă ea de la el. Lui încă îi se părea că se face de râs dacă îi spune că o adoră. Ar fi dat nu știu cât să aibă pe cineva față de care să se poată lăuda puțin și cu multă plăcere ar fi discutat unele amănunte ale comportării lui. Uneori ea spunea lucruri enigmatice și el rămânea nedumerit. Tare ar fi vrut să-l aibă acolo pe Howard, ca să-l poată întreba ce crede că vrea ea să spună și ce ar trebui să facă el mai departe. Nu putuse încă stabili dacă e mai bine să grăbească lucrurile sau să le lase să se coacă pe încetul. Nu mai rămâneau decât trei săptămâni. Nu pot suporta gândul ăsta, spunea ea. Mi se frânge inima când mă gândesc. Poate că după aceea nu o să ne mai vedem niciodată. Dacă m-ai iubi cât de cât, n-ai fi așa de rea cu mine," șopti el. Ah, de ce nu te mulțumești să lași lucrurile să meargă mai departe ca și până acum? Bărbații sunt întotdeauna la fel. Ei nu sunt niciodată mulțumiți cu atâta cât au." Când el insistă, ea îi răspunse. Dar nu vezi că e imposibil. Cum am putea să facem una ca asta aici?" El îi înfățișe tot felul de planuri, dar ea refuză cu îndârjire să accepte vreuna din propuneri. Nu îndrăznesc să risc așa ceva, ar fi groaznic dacă ar afla mătușa ta. Peste vreo două zile, el a avut o idee care părea strălucită. Ascultă, ce-ar fi să ai o migrenă duminică seara și să te oferi să stai acasă și să te ocupi de gospodărie, ca mătușa lui Iza să se poată duce la biserică? De obicei, doamna Carey rămânea în casă duminica seara pentru a-i da lui Mary Ann posibilitatea să se ducă la biserică, dar ar fi salutat cu bucurie prilejul de a asista la vecernie. Filip nu găsise de cuvință să le împărtășească rudelor sale schimbarea concepțiilor sale despre creștinism care se petrecuse în Germania. Era greu să te aștepți de la ei să-l înțeleagă și oricum i se părea mai simplu să se ducă liniștit la biserică. Dar nu se ducea decât dimineața, considera acest lucru o concesie amabilă făcută prejudecăților societății, iar refuzul său de a se duce și la slujba de seară, drept o lăudabilă afirmare a concepțiilor sale de liber cugetător. Când făcu această propunere, domnișoara Wilkinson întâi nu răspunse, iar apoi clătina din cap. Nu, nu vreau, zise ea. Dar duminică după amiază, când luau cu toții ceaiul, îi făcu o surpriză lui Filip. Mă tem că astăzi seară n-am să pot merge la biserică, zise ea deodată. Mă doare capul îngrozitor. Foarte îngrijorată, doamna Carey insistă să-i dea niște picături pe care le folosea și ea de obicei. Domnișoara Wilkinson îi mulțumi și, imediat după ce ai, anunță că se duce în camera ei să se întindă. Ești sigură că nu să ai nevoie de nimic?" întrebă cu îndoială doamna Carey. Da, sunt sigură." Mulțumesc de atenție. Întreb, pentru că dacă n-ai nevoie de nimic, parcă m-aș duce eu la biserică. N-am prea des ocazia să asist la vecernie. Vai, sigur, du-te. Dar sunt și eu acasă, zise Filip. Dacă domnișoara Wilkinson dorește ceva, mă poate chema pe mine. Filip, poate n-ar fi rău să lași deschisă ușa de la salon, ca să auzi dacă sună domnișoara Wilkinson. Cu plăcere, zise Filip. Așa că, după ora șase, Filip rămase singur în casă cu domnișoara Wilkinson. Îi se făcu rău de spaimă. Regreta din suflet că a propus acest plan. Dar acum era prea târziu. Trebuia să profite de prilejul pe care chiar el îl crease. Ce-ar zice domnișoara Wilkinson de el dacă n-ar face -o? Se duse în hol și trase cu urechea. Nu se auzea niciun sunet. Se întrebă dacă nu cumva pe domnișoara Wilkinson o doare cu adevărat capul. Poate că și uitase de propunerea lui. Îi bătea grozitor inima, se strecură pe scări căutând să nu facă deloc zgomot și tresărea speriat ori de câte ori scârțâiau. Se opri în fața ușii domnișoarei Wilkinson și ascultă. Puse mâna pe clanță. Așteptă. I se paru că a așteptat cel puțin cinci minute încercând să ia o hotărâre. Îi tremura mâna. Cu dragă inima ar fi rupt-o la fugă, dar îi era teamă de regretele care știa sigur că îl vor cuprinde. Parcă s-ar fi urcat pe trambulina cea mai înaltă de la bazinul de înnot. De jos părea un flac, dar când ajungeai acolo sus și te uitai la apă, ți se făcea inima cât un purice. Și singurul lucru care te lea să plongezi era rușina de a coborâ cu coada între picioare scările pe care te cățăraseși. Filip își lua inima în dinți. Apăsă fără zgomot glanța și intră. I se păru că tremure ca o frunză în bătaia vântului. Domnișoara Wilkinson stătea în picioare în dreptul oglinzii de la toaletă, cu spatele la ușă și se întoarse repede când o auzi deschizându-se. A, tu erai? Ce dorești?" Își scosese fusta și bluza și rămăsese numai în jupon. Era scurt, abia ajungea până la cizmulițe. Partea de sus era neagră, făcută dintr-un material lucios și avea un volănaș roșu. Purta un camizol de pânza albă cu mânecile scurte. Înfățișarea ei era grotescă. Filip avut un șoc când se uită la ea. Niciodată nu i se păruse mai puțin ispititoare. Dar acum era prea târziu. Închise ușa în urma lui și o încuie.